și pe pământ, și sfânt. Pentru cei care se gândesc la sufletul lor și iau atitudine, aducem cu multă bucurie și plăcere, iubiți ascultători, programul L090 din partea studioului creștin de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, textul zilei noastre de astăzi ne aduce în fața capitolului 7 de la Evanghelia după Luca, din versetul 9 din care am avut deja câteva gânduri cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi, după ce cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge un nou episod din povestirea intitulată În In Exil, vom continua gândurile pe care le avem rezervate cu atâta dragoste și bucurie pentru dumneavoastră din versetul nou și ne vom urma citirea în continuare. Cu ocazia lecțiunii trecute, am lăsat pe Cozima Morarul și Ana Somora, Întorcându-se de la o înmormântare care a avut loc într-un sat vecin, La un moment dat, mergând în gândurați unul lângă celălalt, s-a înfilipat o discuție care ne este redată în felul următor. Ana, spune-mi adevărul, la ce te-ai gândit în timpul înmormântării? întrebă el dintr-o dată. Vocea lui metalică o smulse pe fată din gânduri și o forță să răspundă repede. Mă gândeam că e groaznic să mor fără Hristos, fără iertarea păcatelor și să vii păcat înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Așa știi tu deci așa de sigur cum a murit Lomski, Ai dreptul să condamni pe un om în felul acesta? O, eu l-am cunoscut pe Lomski. Era un bețiv și un hulitor. jurăturile lui erau groaznice. Acum a murit rapid de apoplexie și a ajuns înaintea lui Dumnezeu nempăcat cu propriul lui frate. – Ei, zise din nou Cozima, eu nu mă gândeam că-l cunoaște atât de bine. La ce te-ai gândit atunci în timpul predicii de mormântare? – Pot să spun tot ce am gândit, domnule Cozima, întrebă fata cu obraji îmbujorați. – Sigur, chiar asta vreau. – Îmi veți spune apoi și dumneavoastră ce ați gândit? – Poate, răspunse el zâmbind. – Ei bine, mă gândeam că e un mare păcat să citești cuvântul lui Dumnezeu și apoi să spui minciuni. De fapt, toată mormântarea a fost o mare minciună. Ana, Ana! Cozima clătină din cap, dar un observator atent ar fi putut descoperi o rază de surpriză plăcută pe fața lui. Ea se întristă. Vă rog, nu vă supărați, domnule, că vă vorbesc așa, dar e adevărat, nu-i așa? Văduva plângea și se geluia de parcă cine știe cât de fericiți ar fi trăit și totuși era adesea ceartă și încă era în casă. Oamenii au venit cu grămadă de parcă ar fi vrut să-l cinstească pe bietul om, dar nimeni nu l-a luat în seamă în timpul vieții. Fiecare știa cine și ce fusese el și s-a cântat cântarea, m-am luptat lupta cea bună. Așa e, fetițo, ai dreptate, spuse Cozima. Totul a fost minciună și teatru. Dar crezi că numai asta este minciună? Nu vezi? Întreaga lume e plină de minciune și joc de teatru. Și un zâmbet amar pluti peste buzele celui care vorbea. De aceea spune Scriptura, a zis Ana, toți oamenii sunt mincinoși. Totdeauna îmi pare rău când mă gândesc că odată făceam și eu parte din acești mincinoși. De când am fost mică mi-a plăcut să mint, deși e un păcat groaznic înaintea lui Dumnezeu, Domnule, dar eu nu știam. Îl cunoșteam pe Dumnezeu la fel de puțin ca și oamenii care au mințit atât de mult astăzi. Și cum nu mai minți? Ochii bărbatului priveau la Ana fix aproape aspru. Nu, eu am crezut adevărul pe Iisus Hristos și el m-a liberat, domnule. Tu, tu ai cunoscut adevărul? O, copilule, ăsta e un lucru mare. Nu-l poți spune doar așa. Dumnezeu este adevărul și cine ar putea dovedi că îl cunoaște pe Dumnezeu? O, Domnul Isus a zis, cine mă vede pe mine? A zis Ana, vede pe tatăl. Eu nu spun că l-aș fi cunoscut de să pe Dumnezeu, totuși l-am cunoscut ca și tatăl meu și anume în ziua în care l-am primit pe Isus Hristos ca pe mântuitorul meu, atunci când mi-a iertat păcatele și m-a spălat cu sângele lui sfânt de orice necurăție. În pădure se făcu iarăși tăcere. Doi oameni mergeau mai departe fără să scoată un cuvânt. Bărbatul cel serios, care trecuse cu siguranță prin multe în viața lui, și fata cea tânără, care abia intrase în viață. Ce carte e cea în care citești dimineața și seara?" întrebă după o lungă tăcere Cozima. Biblia, domnule!" Cum, n-ai și alte cărți?" Nu, aveam mai multe, dar mi le-au pe toate." Așa, deci, uite!" Eu am cărți bune. Poți să iei din ele ca să citești și vom putea apoi să discutăm despre ele. Căci, deși părerile tale se deosebuși mult de ale mele, avem totuși ceva în comun. Văd că vrei să slujești lui Dumnezeu slujind pe oameni și vreau și eu același lucru. De fapt, nu există o altă slujire a lui Dumnezeu. O, sigur că nu! Mântuitorul spune, urmează-mă și fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci el să slujească. O, oh, aș vrea atât de mult să fiu asemenea lui în asta, zise Ana, dar din păcate nu prea am ocazii. Dacă vrei să faci mai mult și cred că vrei într-adevăr, uite, în partea cealaltă a pârâului, chiar lângă marginea pădurii, este o căsuță sărăcăcioasă. Acolo zace o femeie bolnavă, îi spunea Cozima. Du-te, fă în fiecare zi patul și ia de la bunica ceva de mâncare pentru ea sau poți chiar să-i gătești ceva. Ochii fetei se luminară. Și pot să mă duc imediat, domnule? Firește, dacă vrei, se pot folosi cuvintele lui Isus. Ce vrei să faci fără repede și în sens bun. Dar uite ce, înainte de a merge, trebuie să spun cine este bolnava. Ea a păcătuit înainte cu mai mulți bărbați, respectați acum de către lume. Odată a fost și ea la fel de curată și de nevinovată ca și tine, apoi a venit ispita. Ea a fost înfrântă și astăzi este ceea ce s-a făcut din ea. Cei ce au dus-o la pierzare au poate astăzi propriile lor familii, soții și copii. Nu mai ea trăiește acum părăsită și disprețuită, deci dacă te duci într-acolo, nu aștepta să fii primită cu brațele deschise. Inima omenească călcată dur de loviturile sorții stă în piept ca o piatră, dar îmi pare că deja nu mai e chef să mergi într-acolo. Fruntea morarului se încreți. O, ba da, vreau să merg chiar acum! Sunt numai puțin speriată de mărimea sarcinii pe care mi-ați arătat-o, dar nu vă temeți. Domnul mă va face destoinică pentru aceasta. O voi iubi într-atâta penenorocita de ea până îi se topește gheața din inimă. Iubiți ascultători, întrerupem aici episodul care l-am avut rezervat pentru ziua de astăzi și bun exemplu ne dă Ana. Ar trebui să ne uităm și noi în jurul nostru, că sunt mulți cărora le-am putea face un astfel de bine și să topim gheața inimii necredinței lor, ca să-i putem aduce la Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim și pentru nou prilej pe care ne-l-ai oferit astăzi, să ascultăm cuvântul Tău. Ajută-ne, te rugăm să primim toate învățăturile care ni le dai și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să le punem în aplicare. Amin. Oare nu Ști știi-n marea zi, El te va-nvinui, Nimeni nu mi-a spus despre el. Eu ia dar nu Lui Isus. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, versetul 9, pe care îl citesc, urmat de câteva gânduri pe care le avem în plus față de gândurile din lecțiunea precedentă. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Ne aducem aminte, este vorba despre sutașul care avea un rob la care ținea foarte mult și era bolnav și a trimis pe niște prieteni de lui în întâmpinarea Domnului Iisus să-i spună Domnului, Doamne, nu-i nevoie să vii până aici, zi numai o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Am aflat deci din versetul de astăzi că Domnul Iisus s-a menunat de așa o credință și a spus că nici în Israel n-a găsit așa o credință mare. Deci versetul ne spune când a auzit Iisus aceste vorbe. Mare atenție la vorbele pe care le rostim. Un proverb arab spune așa Un cuvânt greșit este mai periculos decât un pas greșit. De aceea mare atenție. Tot un proverb arab glăsuiește astfel. Ascultă de o sută de ori și nu vorbi decât o singură dată. Pentru ca gura ta să rostească vorbe purtătoare de viață și de lumină, trebuie să ai un izvor lăuntric curat. Din prisosul inimii vorbește gura, spunea Domnul Isus. Numai sângele Mântuitorului pe care l-a vărsat pe curtea Golgotei poate să ne curățească izvorul lăuntric al vieții noastre. Vorbire dreaptă este numai aceea care arată drumul adevărului care înalță pe Dumnezeu Felul lui de a fi în toată vremea și în orice loc. Când a auzit Isus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. Despre mirarea sau minunarea Domnului Isus, citim în Evanghelii numai în două cazuri. în versetul de mai sus, despre marea credință a sutașului, și altă dată despre necredința locuitorilor din Nazaret, concetățenii Mântuitorului. În aceasta se află la Marcu 6 cu 6. Lumea se mire de multe lucruri, dar ea nu observă dacă un om are credință sau dacă altul se împietrește în necredința sa. Și totuși, aproape că nu este nimica mai mult de mirat decât faptul că într-o inimă de om se află siguranța credinței și a încrederii, iar în altă inimă de om, care a văzut cu ochii în multe rânduri descoperirile Domnului sus în viața sa, totuși se împotrivește și se împietrește față de Domnul. Isus, ne spune versetul, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Domnul Isus avea totdeauna în vedere pe cei de lângă el ca din orice lucru să le dea o minunată lecție. Așa să facem și noi. Care este deosebirea între credința sutașului și a femeii ca Poate Păi că ne-au fost amândoi. Femeia cananeancă, la început, nu știa că Domnul Isus a fost trimis mai întâi la oile pierdute ale lui Israel. De aceea, ea a alergat la el ca un oarecare drept, forțându-l să o ajute. Trebuia să treacă mai întâi prin școala smereniei. Sutașul roman, din potrivă, a venit la Domnul Isus fără nicio pretenție, ca un simplu om aflat în nevoie, socotindu-se nevrednic de îndurarea lui Dumnezeu. Credința smerită? Primește mai multe daruri din partea lui Dumnezeu decât pretențiile spirituale, mândre și absurde. Credința sotașului este minunată. El face parte dintr-un străin, dintr-un neam străin, neamul fălos și biruitor, poporul roman. Pentru cei mai mulți din concetățenii săi ar fi fost cu neputință să creadă că din iudeea ar fi putut să iasă ceva bun, dar el a biruit și a mers la Iisus cu o inimă plină de credință și de nădejde. Credința sutașului este minunată și prin faptul că el se încrede în Domnul Isus. El nu are nicio îndoială despre puterea lui. În tocmai cum el avea puterea asupra celor o sută de ostași pe care îi comanda, tot așa și Isus putea să dea poruncă iubitului său rob, poruncin să se facă sănătos. Sutașul știa prin credință că Isus are putere peste orice. Sănătatea, bucuria și durerea sunt sub puterea lui. El poruncește și ele îl ascultă. Adevărata credință apropie sufletul de Dumnezeu și smulge puteri din el, cu care dărâmă toate întăriturile răului. Unde să lășluiește adevărata credință, să știți, se cunoaște. Ea îl transformă pe om în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa a fost cu Sutașul. Credința acestui om l-a făcut să se umilească. Nu sunt vrednic, spune el Domnului Isus. Aceasta este una din roadele credinței adevărate. Ea ne arată cum vede Dumnezeu viața și inima noastră și aceasta ne face să ne plecăm capul. Credința face pe acest om plin de iubire. Un rob din casa lui e bolnav. Stăpânul ține la robul lui și el vrea să-l scape de moarte. Încearcă toate mijloacele și când aude de Domnul Isus, trimite la el după ajutor. O credință vie este totdeauna o credință plină de iubire și de smerenie. Ea prețuiește mult pentru fiecare om și dorește fericirea tuturora. Credința acestui om a fost plină de încredere. El vede în Domnul Isus Hristos pe acela de care trebuie să asculte toate puterile și toate bolile. Să spună numai un cuvânt și totul se va face. Mai avem încă un gând. Despre credința sutașului nu s-a mai amintit. Ce o fi făcut el mai târziu? Evanghelia tace. Credința a fost mare în clipa când s-a întâlnit cu Domnul Isus. Sfânta Scriptură descrie oamenii numai în clipe de vârf. Să învățăm să privim pe oameni în clipe de vârf. Să nu-i privim în stările lor josnice. Toți avem și clipe de vârf și clipe de jos. În bunătatea Lui, Dumnezeu ne privește în clipele noastre de vârf și ne îndeamnă, iubitor, să rămânem așa până la sfârșit. În versetul următor, la versetul 10, citim. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Vai, câte surprize vom avea când vom ajunge acasă la Dumnezeu. Pe mulți pe care am socotit bolnavi de moarte, ba chiar morți, îi vom vedea acolo vii și sănătoși plini de lumină și de fericire, alături de Marele răscumpărător Domnul Isus. Iată de ce trebuie să fim foarte prudenți când este vorba de judecarea și osândirea fratelui nostru, ca să nu ni se umple fața de rușine când vom ajunge acasă, dacă în adevăr ne silim să ajungem. Singura noastră grijă de acum ar trebui să fie pregătirea pentru a ajunge acasă. Când ești ocupat cu bagajele tale... Nu-l mai judeca pe fratele tău că nu și-a făcut bine bagajele. Dacă tu ți le ai făcut bine, ajută și pe el să și le facă bine, dar nu-l o pentru slăbiciunile sau neștiința lui. Ce bucurie negreită vom trăi când ne vom întâlni toți acasă la tatăl nostru. Ca să ajungem cu bine acasă, trebuie să mergem pe drumul pe care ni l-a deschis tatăl nostru, singurul drum adevărat. Acesta este Fiul Său, Iisus Hristos, jertfa Lui și viața Lui, felul Lui de a fi. Dacă vrem să mergem pe alt drum, pe drumul neamului nostru, a felului de a fi al părinților noștri sau pe a felului de a fi al nostru, pe drumul partidei din care facem parte, să știm, nu vom ajunge acasă. Când s-au întors acasă, deci, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. În înțeles duhovnicesc, trebuie să ne întoarcem acasă la Dumnezeu chiar de acum. Cine, prin credință și pocăință, s-a întors la Dumnezeu, s-a întors în casa lui, a devenit om din casa lui Dumnezeu, adică a primit un nou fel de a fi, felul lui Dumnezeu, felul casei sale. În această slăvită casă, toți aceia care se întorc în ea găsesc sănătate, pace, bucurie, și har felurit și veșnic. Ei trăiesc din belșugul casei și caută să aducă și pe alții în ea. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a deschis ușa casei sale, prin jertfa Fiului său, Isus Hristos, pe crucea Golgotei, dându-ne o fire nouă, prin nașterea din nou, care îi place atmosfera acestei sfinte case. Ne închinăm și îi mulțumim. Amin! În versetul următor, în versetul 11. Evanghelistul Luca își începe descrierea unei alte minuni pe care a săvârșit-o Domnul Isus. Să citim și noi versetul, urmat de explicațiile care îl însoțesc, și apoi celelalte care vin la rând. Așadar, Luca 7:11. În ziua următoare, Isus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Ce frumos și ce adevărat este Cuvântul lui Dumnezeu! Prin valul literii lui se întrezărește adevărul veșnic, datător de viață și fericire. Cu cât cineva este mai duhovnicesc, înțelege mai ușor și mai bine Duhul Adevărului din litera Cuvântului lui Dumnezeu. În ziua următoare, Isus se ducea într-o cetate numită Nain. Mâine este ziua următoare. În lucrarea lui Dumnezeu există un ieri, un azi și un mâine. Ieri a fost timpul căderii omului în păcat și în moarte. Azi este timpul ridicării lui, ziua mântuirii, ziua harului. Mâine este timpul răsplătirii, ziua învierii de apoi și intrarea în fericirea netulburată de moarte, ziua când vor fi șterse toate lacrimile. Numele Nain în însemnează înseamnă plăcut sau pășuni verzi sau. Frumusețe! Așa a fost la început creația lui Dumnezeu și tot așa va fi și în ziua aceea reprezentată prin mâine, în ziua următoare care vine. În ziua următoare, Isus se ducea într-o cetate numită Nain. Într-adevăr, acesta este Isus. Mersul lui și al lucrării pe care o face se îndreaptă totdeauna din treptă în treptă, din lumină în lumină, spre un mâine, în care se află o cetate plăcută și frumoasă și veșnică, care ne este descrisă prin numele cetății Nain. Și el nu merge singur, ci cu ucenicii săi, adică este înconjurat de toți cei care, cu credință și pocăință, s-au apropiat de el, primindu-i prețul răscumpărării adus pe crucea Golgotei. Împreună cu el, ne spune textul, mergeau ucenicii lui și mult. Fiindcă a murit, el, bobul de grâu, este însoțit de multă roadă. Așa sunt astăzi adevărații lui ucenici. Ei nu merg singuri spre viitorul fericit, ci sunt însoțiți de alte și alte suflete, de alte boabe de grâu care au răsărit din faptul că au murit față de lume și păcat. Moartea aceasta aduce rod pentru împărăția lui Dumnezeu care va veni. Dragul meu, dacă ești creștin, ucenic al lui Isus, ai murit tu cu adevărat față de lume? Lucrul acesta se vede din faptul că ești însoțit de suflete născute din nou, prin credința în Hristos, pe care li l-ai vestit tu. Drumul tău prin lume este ca al Domnului și al Mântuitorului tău, și anume, din treaptă în treaptă, din lumină în lumină, până în nainul veșnic, unde este frumusețe negreită,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 să fim atenți că ies morți pe porțile lor. Moartea este o crudă realitate. Toate cetățile pământului de orice natură ar fi ele sunt pline de morți. Moartea este o cămilă neagră care genunche la fiecare poartă, spune un proverb indian. Cetatea Nain, după tălmăcirea frumoasă pe care o are, adică plăcut, pășuni, verzi, frumusețe, ne aduce cu gândul înapoi la creațiunea lui Dumnezeu, felul cum era ea atunci, anume plăcută, frumoasă și cu pășuni verzi. Curând s-a evit însă accidentul păcatului și din plăcuta cetate a lumii zidită de Dumnezeu au început să iasă morți. Moartea este roada păcatului, iar Domnul Iisus Hristos a venit să înlăture moartea, luând asupra sa păcatul întregii omeniri. În el s-a găsit o desăvârșită împlinire a planului lui Dumnezeu de răscumpărare a creațiunii sale, toată scara vieții robită de moarte. Moartea desparte ființele, semănând în urma ei văduve și orfani, cu poveri grele de durere și de lacrimi. Două cortegii s-au întâlnit la poarta cetății Nain. Un cortegiu al morții, care ieșea din cetate. Și un cortegiu al vieții care intra în cetate. E vorba despre Domnul Isus, și vieții a intrat în cetatea lumii. Viața a biruit moartea. Întunericul întristării a fost biruit de lumina bucuriei în învierii. Iată deci orînduirea lui Dumnezeu. Iată harul său în toată frumusețea lui. Din cetatea lumii este necurmat morți până va veni Domnul Isus, însoțit de marele cortegiu al vieții, biserica. Până atunci, însă, prin fiecare răscumpărat al său, Domnul Isus intră, vrea să intre în cetățile morții, în inimile moarte în păcat, ca să le aducă învierea la o viață nouă. Toți cei înviați la o viață nouă fac parte din cortegiul Domnului Isus, care umblă din cetate în cetate pentru a împărți viață. Dragul meu, ești și tu unul din cei care au înviat la o viață nouă împreună cu Hristos? Și dacă ești un înviat, adică un creștin adevărat, mergi tu la alte cetăți, adică la alte inimi ca să duci viață nouă? Chemarea cerească pe care a avut-o Hristos, capul, este și chemarea trupului său, biserica și respectiv a fiecărui mădular în parte. Nu există două chemări ale Harului Dumnezeesc și nimeni din cei care mărturisesc că sunt creștini nu se află în afara chemării cerești, după cum ne este arătat la Evrei 3 cu versetul 1. Iată în versetul 13 cum a reacționat Domnul Isus față de această împrejurare. Domnul când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, Nu plânge! Ochii prin care privește Domnul Isus astăzi pe pământ sunt mila și dragostea. Cu acești doi ochi vede El pe oamenii păcătoși în necazurile lor și vrea să-i ajute, vrea să-i mântuiască. Cu acești ochi trebuie să privească spre oameni și urmașii Lui, creștini adevărat, pentru că ei au natura, au firea Lui, El fiind capul, iar ei fiind trupul. Cât a trăit pe pământ, Domnul Isus a venit în legătură cu necazurile omenești. El putea să vindece pe robul sătașului fără să se ducă în casa lui. Pare că văduva care ducea la groapă pe fiul ei n-a cunoscut mai dinainte pe Isus. Mântuitorul nostru a întâlnit întâmplător pe cei ce îl duceau la groapă. Cel puțin așa ne este vorbirea. Știm însă că din partea Domnului Isus nu era o simplă întâmplare. El cunoștea mâhnirea femeii cu toate că era departe de ea. Lui a fost milă de ea pentru că era văduvă. Iar acela pe care îl ducea la groapă era singurul ei fiu. El a luat-o pe drumul acela ca să întâlnească acel convoi înainte de a ajunge la cimitir. În ziua aceea însă, înmormântarea nu s-a mai făcut și întristarea s-a prefăcut în bucurie. Da, așa lucrează totdeauna Hristos. Chiar când noi nu cerem îngâiere, el tot ne binecuvintează pentru că el este cu noi în toate zilele și ochii lui, mila și dragostea privesc spre noi. Mântuitorul nostru răspundește mângâiere oriunde este jale. Nu plânge, spune el, și schimbă rostul morții pentru cei ce pleacă. Moartea eliberează pe credincioși din închisoarea lumii acesteia și îi ajută să meargă acasă. Nu plânge, spune Domnul Isus, și apoi el schimbă pierderea în câștig. Ce este pierdut, pierdut rămâne oricât i-ai dea alt nume. Totuși, pierderile trimise de Dumnezeu și primite de noi cu supunere, ne fac mai mult bine decât câștigurile lumii acesteia. El ne desparte de ce este pământesc și, potrivind voia noastră cu voia lui Dumnezeu, înțelegem mai bine pe cei ce sufă. Nu plânge, spune Mântuitorul nostru, și ne îndreaptă privirile spre ziua Învierii. După cum la Nain el a înviat și a dat din nou mamei sale pe fiul ei, tot astfel într-o măsură mai mare la Înviere ne va da din nou prilejul să vedem pe toți câți au dormit în Domnul. Învierea Domnului însuși este o e că mormintele tuturor oamenilor vor rămâne goale în ziua Învierii. Ce bun mântuitor avem! Să-i fim veșnic recunoscători de tot ce a făcut și face necurmat pentru noi. Amin! Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea lecțiunii L-090. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu ocazia lecțiunii viitoare, ne vom întâlni în jurul lecțiunii le 090 și 1.